Епізод 5. Зламана шия. Спека. Густа й млосна спека, з поривами вітру, що налітали наче з розжареної печі, шуміли в деревах і одразу стихали. Якби цей котедж справді був швейцарським барометром, маленькі фігурки зараз би шалено гойдалися у своєму Шале. Вони вечеряли при свічках у маленькій дубовій кімнаті з олов'яними тарелями на стінах. У кімнаті було так само тепло, як і вечеря, а вино ще теплішим. Обличчя доктора Фела червоніло все більше, поки він знову і знову наповнював свій келих. Але його пихтіння та невимушене Красномовство тепер зникли. Навіть місіс Фелл була тихою, хоча й смиканою. Вона постійно передавала не те, що треба, і ніхто цього не помічав. Не затрималися вони і за кавою, сигарами та портвейном, як це зазвичай було у доктора. Після цього Ремпол піднявся до себе в кімнату. Він запалив газову лампу. І почав переодягатися стара забруднена тенісна фланель, зручна сорочка та тенісні туфлі. Його кімната була маленькою, з похилим дахом під самою стріхою, а її єдине вікно виходило на бік Чатаремської в'язниці та відьминого лігва. Якийсь летючий жук із гуркотом ударився Москітну сітку, від чого він здригнувся, а навколо лампи уже пурхав метелик. Було полегшенням хоч щось робити. Він закінчив одягатися і зробив кілька неспокійних кроків по кімнаті. Тут на горі спека була густою від запаху сухої деревини, наче на горіщі. Здавалося, навіть клейстер за квітчастими шпалерами Видавав задушливий запах, а найгірше було від лампи. Притулившись головою до сітки, він визернув назовні. Сходив місяць, нездоровий, з жовтим кільцем. Було по десятій. Хай йому біз цій непевності. Дорожній годинник із дратівливою безтурботністю цокав на столику, безголів його ліжка з чотирма стопчиками. Календар у нижній частині корпусу годинника показував невтішну цифру там, де він був 12 липня. І він не міг згадати, де саме. Ще один порив вітру прошумів у деревах. Спека, що виступала на ньому вологим поколюванням і напливала на мозок, за хвилями. Спека. Він задув лампу. Запхавши люльку в кишеню, він спустився вниз. У вітальні нефтомно скрипіло крісло Гойдалка, де місіс Фелл читала газету з великими картинками. Ремпл на Помодські вийшов на газон. Доктор поставив два плетені крісла з боку будинку, що виходив до в'язниці. Там вже було дуже темно і значно прохолодніше і там рухалася розжарена до червона чаша люльки доктора. Коли Ремпл сів, йому в руку вклали холодний келих. «Тепер залишається», – сказав доктор Фел, – «лише чекати». Той дуже далекий грім рухався на заході зі звуком, що справді нагадував кулю для боулінгу, яка котиться по доріжці, але ніколи не не влучить у кеглі. Ремпл зробив глибокий копток холодного пива. Так було краще. Місяць був далеко яскравим, але чаша лугу вже була залита світлом, схожим на збиране молоко, яке повзло вгору по стінах. — Яке вікно кабінету начальника? — тихо запитав він. Червона чаша люльки вказала напрямок. «Он те! Велике! Єдине велике! Воно майже на прямій лінії звідси. Бачите? Прямо біля нього є залізні двері, що виходять на маленький кам'яний балкон. Саме туди виходив начальник, щоб наглядати за стратами. Ремпол кивнув. Уся стіна була вкрита плющем, що випирав у місцях, де вага кам'яної кладки змусила її осісти у гребінь пагорба. У світлі, схожому на збиране молоко, він бачив вусики, що звисали з важких град на вікні, Прямо під балконом, але значно нижчі, були ще одні залізні двері. Перед цими дверима вапняковий пагорб стрімко обривався до гостроверхих ялиць відьменого лігва. А ті двері внизу, — сказав він, — це там, де виводили засуджених, я так розумію. Саме так. Досі можна побачити три кам'яні блоки з отворами, на яких трималася рама шибениці. Кам'яна угорожа колодязя схована в тих деревах. Їх, звісно, не було, коли колодязь використовували. Усіх мертвих скидали туди. О, так! Просто дивуєшся, як уся місцевість досі не заражена, навіть через сто років. А так колодязь – це рідкісне місце лякомах і паразитів. Через це доктор Марклі б'є на сполох останні п'ятнадцять років. Але він не може змусити муніципалітет чи Раду щось із цим зробити, бо це земля старбертів». І вони не дозволяють його засипати? Ні, це теж частина старої абракадабри, реліквія Ентоні з 18 століття. Я знову переглядав щоденник Ентоні, а коли я думаю про те, як він помер, і про певні загадкові згадки в щоденнику, я іноді думаю. Ви ще не розповіли мені, як він помер, тихо сказав Ремпол. Кажучи це, він замислився. Чи справді хоче знати? Минулої ночі він думав, він був упевнений, що щось мокре дивилося зі стіни в'язниці. У день він цього не помічав, але тепер відчував виразний болотистий запах, який, здавалося, вітер ніс через луг від відьменого лігва. Я забув про старий лексикограф. Я збирався прочитати вам це сьогодні в день, коли нас перервала місіс Еф. Ось! Почулося шелестіння паперу, і йому в руку вклали товстий стос аркушів. Візьміть це потім нагору. Я хочу, щоб ви прочитали це і склали власну думку. Чи то квакали жаби. Він чітко чув це крізь сіпання та пульсування комах. Їй-богу, той болотистий запах ставав сильнішим. Це була не ілюзія. Мало бути якесь природне пояснення, денна спека, що виходить із землі, або щось таке. Якби він краще знав природу, дерева знову почали неспокійно шепотіти. У будинку годинних пробив один раз. «Пів на одинадцяту», – гмикнув господар. І, здається, це машина пастора, їде провулком. Там блимали нестійкі фари. Підстрибуючи і торохтячі, високий старий форт моделі Т, той, про який колись розповідали анекдоти, розвернувся і зупинився. Пастор виглядав величезним на своєму сідалі. Він поспішив до них у місячному світлі, прихопившись тілець з газону. Його показної невимушеності тепер було не так помітно. У Ремпала несподівано виникло відчуття, що вона була напускною для суспільства, щоб приховати сильну невпевненість у собі. У темряві вони не могли добре розгледіти його обличчя, але знали, що він спітнів. Він важко дихав, коли сідав. «Я швидко перекусив, – сказав він, – і одразу приїхав. – Ви все владнали? – Усе. Вона зателефонує, коли він вийде. Ось візьміть цигару і келих пива. – Яким він був, коли ви останнє його бачили?» Ляшка задзеленчала і цокнула об край келиха. «Досить тверезим, щоб боятися, – відповів пастор. Він кинувся до буфету. Щойно ми дісталися садиби. Я вагався, чи варто заважати йому пити? Але Герберт тримає його в руках. Коли я йшов із садиби, він сидів у своїй кімнаті, припалюючи одну сигарету від кінчика іншою. Він, мабуть, викорив цілу пачку, поки я там був. Я, е, я вказав на згобний вплив такої кількості тютюну. Ні, дякую, я не курю. На його організм, і він накинувся на мене. Усі замовкли. Ремпол виявив, що прислухається до годинника. Мартін Старберт теж дивитиметься на нього в іншому будинку. У будинку пронизливо задзвонив телефон. Ось воно. Приймеш повідомлення, мій хлопче? запитав доктор Фел, дихаючи трохи швидше. Ти спритніший за мене. Ремпол ледь не впав на парадних сходах, так він поспішав. Телефон був старого зразка з ручкою, і місіс Фел уже простягала йому слухавку. «Він уже йде!» – повідомив йому голос Дороті Старперт. Тепер він був дивовижно спокійним. «Стежте за ним на дорозі, у нього великий велосипедний ліхтар!» «Як він?» «Трохи язик заплітається!» Але достатньо тверезий. Вона додала дещо несамовито. «З вами усе гаразд, правда ж?» «Так, усе гаразд. А тепер, будь ласка, не хвилюйтеся. Ми про все подбаємо. Йому нічого не загрожує Люба». Лише коли він уже виходив з дому, він згадав останнє слово, яке абсолютно несвідомо вимовив по телефону. «Навіть у цьому сум'ятті», Воно вразило його. Він абсолютно не пам'ятав, що вказав його у той момент. «Ну що, містере Ремпл?» – прогудів пастор із темряви. Він вийшов. Як далеко садиба від в'язниці? За чверть милі в напрямку залізничної станції. Ви мали проїжджати повз неї минулої ночі. Сондер зговорив неуважно, але здавалося, тепер. Коли все нарешті почалося, йому стало легше. Вони з доктором обидва вийшли наперед будинку. Він обернувся, великий і сміливо сяючий у місячному світлі. Я уявляв жахливі речі цілий день. Коли ця справа була далеко, я сміявся з нею. Тепер, коли вона тут, що ж? Старий містер Тімоті Старберт щось непокоїло добру ітонську совість пастора. Він витер лоба хустинкою, а потім додав. Слухайте, містер Ремпл, а Герберт був там? Чому Герберт? – різко запитав доктор. «Просто, просто я хотів би, щоб він був тут. Той молодий чоловік надійний, солідний та надійний. Ніяких нервів. Чудово. Дуже по-англійськи. І чудово. Знову гуркіт грому, що нишком і низько скрадався по небу. Свіжий вітерець прошумів садом, і білі квіти затанцювали. Спалахнула блискавка, настільки коротка, що це було схоже на те, як електрик на мить вмикає вогні рампи, щоб перевірити їх перед початком вистави. Нам краще подивитися, чи він безпечно зайде, грубо запропонував доктор. Якщо він п'яний, то може добряче впасти. Вона сказала, що він п'яний. Не дуже. Вони важко пішли вгору провулком. і з цього боку в'язниця лежала у власній тіні, але доктор Фел вказав приблизне розташування воріт. Звісно, дверей на них немає, пояснив він. Але скерястий пагорб, що вів їх до них, був досить добре освітлений місяцем. Коров'яча стежка звивалася майже до самої тіні в'язниці. Здавалося, майже десять хвилин ніхто нічого не казав. Ремпол усе намагався виміряти цвіркуна, рахуючи між скриготіннями, і загубився в лабіринті цифр. Вітер! Надував його сорочку вдячною прохолодою. «Он він!» – різко сказав Сондерс. Над пагорбом метнувся промінь білого світла. Потім на гребені з'явилася постать, що рухалася повільно, але впевнено з таким дивним ефектом, наче піднімалася з-під землі. Вона намагалася рухатися схватською розмашистистю, але світло постійно мерехтіло і кидалося в різнобіч. Наче Мартін Старберт при кожному найменшому шумі спрямовував його у той бік. Спостерігаючи за ним, Ремпл відчув жах, який, мабуть, охопив цю тендітну, призирливу, нетверезу постать. Дуже крихітна на такій відстані, вона завагалася біля воріт. Світло застигло коли освітлювала зяючу арку. Потім його прокоптнула темрява всередині. Спостерігачі повернулися і важко опустилися у свої крісла. У будинку годинник почав бити одинадцяту. Якби ж вона тільки сказала йому! Пастор уже деякий час говорив безупину, але Ремпол почув його лише зараз. Сісти біля того вікна, він розвів руками. Але зрештою, ми повинні бути розв... Ми повинні... А що з ним може статися? Ви знаєте, це найгірше за мене, джентльмени Бом, повільно бив годинник. Бом, три, чотири, п'ять. Випити ще пива, сказав доктор Фелл. Гладкий, улесливий голос пастора, тепер підвищений до вереску. Здавалося, дратував його. Вони знову чекали. Відлуння кроків у в'язниці, метушня поціків та ящерок, коли світло промацувало темряву у своїй напруженій уяві, Ремпол майже чув їх. Йому пригадалися рядки з Діккенса, замальовка про те, як він скрадався. Повз Нюгейт мрячної ночі і бачив крізь грачасте вікно, як тюремники сидять біля вогню, а їхні тіні падають на побілену стіну. Тепер у кабінеті начальника спалахнув проблиск світла. Він не мерехтів. Велосипедний ліхтар був дуже потужним. Він різав темряву прямо лиховісною смугою, на тлі якої виринали грати вікна. Вочевидь його поставили на стіл, де він і залишався, спрямовуючи свій промінь в один куток кімнати без подальшого руху. Це було все. Крихітний промінь світла за забрудненими плющем-гратами, самотній на тлі величезної забрудненою плющем громади в'язниці. Тінь людини промайнула там, потім зникла. У цій тіні, здавалося, була неймовірна довга шия. На свій подив Римпл виявив, що його серце калатає. Треба було щось робити, треба було зосередитися. «Якщо ви не проти, сер, сказав він господареві, – я б хотів піднятися до себе в кімнату і подивитися ці щоденники двох начальників. Я зможу стежити за вікном звідти, і я хочу знати». Раптом стало життєво важливим дізнатися, як померли ті люди. Він торкнувся аркушів, які стали вологими від його руки. Вони були там, пригадав він, навіть коли він тримав слухавку телефону у тій самій руці. Доктор Фел гмикнув, наче і не чуючи його. Коли він піднімався сходами, загоркотів грім, нагадуючи важкі вози, що трясуть чібки. Його кімнату тепер продував густий вітерець, але вона все ще видихала спеку. Запаливши лампу, він присунув стіл до вікна і поклав аркуші рукопису. Перш ніж сісти, він раз озирнувся. На ліжку були розкидані копії тих комічних пісень, які він купив удень, і там же Лежала люлька з довгим мунштуком. У нього виникла дивна, невиразна думка, що якщо він закурить цю люльку, реліквію безтурботності, це можна наблизити його до Дороті Старберт. Але він відчув себе дурним і вилеївся, щойно взяв її до рук. Коли він збирався покласти її на місце, почувся якийсь шум, крихка глина, вислузлена з його пальців. І розбилася об підлогу. Це шокувало його, неначе він зламав щось живе. Він мить дивився на неї, а потім поспішив сісти обличчям до вікон. Комахи почали стукати і роїтися об сітку. Далеко через луг виднівся той крихітний і нерухомий вогник у вікні в'язниці, і він чув, як унизу бурмочуть розмовляючі голоси пастора і доктора Фела. Е. Старберт, Ескваєр, Його щоденник, особисто. 8 вересня 1797 року. Перший добрих діянь чатеринської в'язниці у графстві Лінкольн, також 37-й рік правління його величності короля Джорджа Третього. Квеінфраносніхель атнос, Латина, те, що нищить нас. «Нас не стосується!» Ремпл відчував, що ці машинописні аркуші справляли яскравіше враження, ніж справляли б пожовклі оригінали. Уявлялося, що почерк був дрібним, гострим і точним, як і сам стриманий автор. Далі йшов вітіювати твір у найкращому літературному стилі того часу, про велич правосуддя та шляхетність покарання злочинців. Раптом текст став діловим. До повішення. У четвер, 10 числа цього місяця, наступні, а саме, Джон Гебдіч за розбій на великій дорозі, Льюіс Мартенс за збут фальшивих банкнот на суму 2 фунти, вартість деревини для спорудження шибениці, Два шилінги чотири пенси, гонорар пастора десять пенсів, від якого б я із задоволенням відмовився, якби він не був встановлений законом, оскільки ці люди низького походження і мало потребують духовної розради. Сьогодні я наглядав за копанням колодязя до зручної глибини а саме 25 футів і 18 футів у поперечнику широкому краю, будучи скоріше ровом, ніж власник колодязем і призначений для зберігання кісток злочинців, що заощаджує будь-які непотрібні витрати на поховання, а також є вельми похвальним захистом для тієї сторони. За моїм наказом, його край укріплено рядом загострених залізних шпичаків. Я дуже роздратований тим, що мій новий багряний костюм Разом із мережевним капелюхом, який я замовив шість тижнів тому, не прибув із поштовою каретою. Я вирішив мати гарний вигляд, багряний, як у судді. Я переконаний, це створить величний образ на страті. І підготував промову, яку виголошу з балкона. Цей Джон Гептіч я чув, хоч і низького походження, має неабиякий талант – до виголошення промов, і я мушу подбати, аби він мене не затьмарив. Головний тюремник повідомив мені, що в підземних коридорах є певне невдоволення і стукіт у двері камер через вид великих сірих польових пацюків, які їдять хліб ув'язнених, яких нелегко відлякати. Ці люди все ще скаржаться, що через природну темряву вони не бачать цих пацюків, доки ті не залізуть їм на руки і не вихоплять їжу. Майстер Нік Тренлоу запитав мене, що йому робити. На що я відповів, що вони дійшли до того ж стану через підбурювання власних гріховних звичок і мусять терпіти це. І я далі порадив, що на будь-які невиправдані шуми слід відповідати такою прочуханкою яка спонукатиме злочинців зберігати належну, смиренну поведінку. Цього вечора я почав писати нову баладу на французький манір. Я вважаю її вельми гарною». Ремпл ворухнувся у кріслі і неспокійно підняв погляд, зустрівшись із витріщеним світлом через луг. Унизу на газоні він чув, як доктор Фел пояснював якийсь момент пов'язаний із питейними звичаями Англії та протестуючи бурмотіння пастора. Потім він продовжив читати, пробігаючи очима сторінки. Вони були далеко неповними, цілі роки були повністю пропущені, а в інших були лише короткі нотатки. Але цей парад жаху, жорстокості, високопарних проповідей і скупих посмішок Через заощаджені два пенси, поки старий Ентоній писав свої вірші, усе це було лише прелюдією. В автора відбулися зміни. Він почав кричати у своєму щоденнику. «Вони називають мене Кульгавим Геріком, так?» – пише він у 1812 році. «Драйденом у Фальцеті, але я починаю обдумувати план». Я щиро ненавиджу і проклинаю кожного з тих, з ким маю нещастя бути пов'язаним кровними узами. Є речі, які можна купити, і речі, які можна зробити, щоб перемогти їх. Що нагадує мені, що останнім часом пацюків стає все більше. Вони приходять в мою кімнату, і я бачу їх за колом моєї лампи, коли пишу «З роками». У нього виробився новий літературний стиль, але його лють росте, наче манія. Під 1814 роком є лише один запис. Треба купувати потроху. Щороку, щороку. Кацюки, здається, тепер знають мене. З усього іншого, один уривок, шокував Ремпола. Двадцять червня. Я марнію. І мені важко спати. Кілька разів мені здавалося, ніби я чую стукіт у залізні двері, що ведуть на мій балкон ззовні, але там нікого немає, коли я їх відчиняю. Моя лампа чадить усе гірше, і мені здається, я відчуваю щось у своєму ліжку. Але мої красуні в безпеці. Добре, що я сильний у руках. Тепер вітер на повну силу увірвався у вікно ледь не вирвавши аркуші з рук Ремпола. У нього виникло раптове жахливе відчуття, ніби їх у нього висмикнули, а стукіт і повзання комах зомні не додавали йому спокою. Полум'я лампи злегка підскочило, але знову стало рівним жовтим сяйвом. Блискавка освітила в'язницю і замить пролунав потужний гуркіт грому. Ще не закінчив він зі щоденником Ентоні, а попереду ще й щоденник іншого Старберта. Але він був надто зачарований, щоб читати швидше. Він спостерігав, як одноокий старий начальник зморщувався з роками, носячи тепер свій високий капелюх і вузький у сюртук. І носячи палицю із золотим набалдашником, про яку він часто згадував. Раптом уперта тиша щоденника була порушена. «Дев'ятого липня! О, Господи, Ісусе Милосердний, подателю милосердя безпомічним, поглянь на мене і допоможи мені. Я не знаю чому, але сон мій зник, і я можу просунути палець між кістками цих ребер. Чи з'їдять вони моїх улюбленців? Учора?» Ми повісили чоловіка за вбивство, як уже зазначалося. На цю він одягнув синьо-білу смугасту жилетку Натовп освиста мене. Тепер я сплю при світлі двох каганців, біля моїх дверей стоїть на варті солдат. Але минулої ночі, поки я складав звіт про цю страту, я чув шарудіння у своїй кімнаті, на яке намагався не звертати уваги. Я підрізав гніт біля ліжкової свічки. Надів нічний копак і приготувався читати в ліжку, коли помітив рух серед ковдр, після чого я взяв заряджений пістолет зі столу і наказав солдату відкинути ковдри. І коли він це зробив, безсумнівно бажаючи мене божевільним, я побачив в ліжку великого сірого пацюка, що дивився на мене своїми очима. Він був мокрий, і там була велика калюжа чорної води. І пацюк був! нагодований до жиру і здавалося намагався струсити зі своїх гострих зубів клаптик синьо-білої смугастої канини. Цього пацюка солдат вбив прикладом свого мушкета, оскільки пацюк не міг швидко бігти по бідлозі. І я не спав у ліжку тієї ночі. Я наказав їм розпалити великий вогонь і дрімав перед ним у кріслі з теплим ромом. Я думав, що саме засинаю, коли почув гомін, неначе багато голосів на балконі за моїми залізними дверима. хоч це неможливо на такій висоті від землі. І тихий голос прошепотів у замкову шпарину. «Сер, чи не вийдете ви поговорити з нами?» І коли я подивився, мені здалося, ніби з-під дверей тече вода. Ремпол відкинувся на спинку крісла, відчуваючи, як стикається горла, а долоні стали вологими. Він навіть не здригнувся, коли вибухнула буря і дощ полив, неначе з відра, на темний газон, шиплячи серед дерев. Він почув, як доктор Фелл закричав Занесіть стільці, можемо спостерігати з їдальні. І пастор відповів щось нерозбірливе. Його погляд був прикутий до примітки, зробленої олівцем у кінці щоденника почерк доктора Фелла, бо там стояли ініціали ГФ. Його знайшли мертвим у ранці 10 вересня 1820 року. Ніч перед цим була штурмовою, сильним вітром, і мало ймовірно, що тюремники чи солдати почули б крик, якби він закричав. Його знайшли лежачим вітром, Зі зламаною шиєю на кам'яній огорожі довколо колодязя два шпичаки на цій огорожі пройшли наскрізь через його тіло, настромивши його так, що голова звисала вниз у колодязь. Були певні припущення про насильницьку смерть, проте жодних ознак боротьби не було, і було зазначено, що якби на нього напали, навіть Кільком нападником було б непереливки. Незважаючи на вік, він був широковідомий, майже неймовірною силою своїх рук і плечей. Це дивний факт, оскільки він, здається, розвинув її після того, як став начальником в'язниці, і вона неухильно зростала з роками. Останнім часом він завжди залишався у в'язниці, Рідко відвідуючи свою родину в садибі. Ексцентрична поведінка в останні роки його життя вплинула на висновок суду Коронера, який був таким Смерть внаслідок нещасного випадку, перебуваючи в неосудному стані, ГЕФЕ. Котедж Тис 1923 рік. Поклавши свій капшук з тютюном на вільні аркуші, щоб їх не здуло, Ремпол знову відкинувся на спинку крісла. Він дивився на зливу, уявляючи ту сцену. Автоматично він підняв очі до вікна кабінету начальника. Потім він на мить замер. Світло в кабінеті начальника згасло. Була лише стіна дощу, яка мерехтіла у темряві перед ним. Він судомно підвівся, відчуваючи таку слабкість, що не міг відсунути стілець, і глянув через плече на дорожній годинник. Ще не було без десяти дванадцята. Жахливе відчуття нереальності і почуття, наче стілець, заплутався у його ногах. Потім він почув крик доктора Фелла десь знизу. Вони теж це бачили. Воно згасло не більше секунди тому. Циферблат годинника розпливався. Він не міг відвести погляду від тих спокійних маленьких стрілок. Чи чути щось, окрім буденного цокання у великій тиші. Потім він уже смикав ручку дверей, розчиняв їх навстіж, і, спотикаючись, біг униз сходами, відчуваючи фізичну нудоту, від якої паморочилася в голові. Невиразно він бачив доктора Фела і пастора, що стояли з непокритими головами під дощем, втупившись у бік в'язниці, і доктор усе ще тримав стілець під пахвою. Доктор схопив його за руку. «Хвилиночку!» Що сталося, хлопче, вимагав він. Ти білий, наче привид, що? Ми мусимо дістатися туди. Світло згасло, це. Вони всі трохи захекалися, незважаючи на дощ, що хлюпав їм в обличчя, він потрапив Ремполу в очі і на мить той нічого не бачив. Я б так не поспішав, сказав Сондерс, через ту мерзенну історію, яку ви читали, не вірте в неї. Можливо, він неправильно розрахував час. «Стривайте, ви ж не знаєте дороги!» Ремпл вирвався з рук доктора і біг через розмоклу траву по лугу. Вони почули, як Ремпл кричав. «Я їй обіцяв!» А потім пастор уже мчав за ним. Незважаючи на свою статуру, Сондерс був бігуном. Разом вони сковзнули вниз по багнистому схилу. Ремпл відчув, як вода хлинула в його тенісні туфлі, коли він ударився об дерев'яну огорожу. Він перестрибнув її, кинувся вниз по схилу і знову вгору крізь довгу траву лугу. Він мало що бачив крізь сліпучу завісу дощу, але усвідомив, що несвідомо бере ліворуч до відьменого лігва. Це було неправильно. Вхід був не там, але спогад про щоденник Ентоні палав у його мозку надто яскраво. Сондерс щось крикнув позаду нього, але його голос загубився під тріском і гуркотом грому. У наступному спалаху блискавки він побачив Сондерса, що жестикулював і біг від нього праворуч до воріт в'язниці. Але він усе ще продовжував свій шлях. Як він дістався з серця відьменого лігва, він потім ніколи не міг пригадати. Крутий слизький луг, трава, що сплутувала ноги, неначе наче дріт, потім ожина та підлісок, що рвали його сорочку. Він нічого не бачив, окрім того, що врізався в ялиці, а попереду маячила розрита прірва. Дихання опікало легені, і він, спотикаючись, притулявся до мокрої кори, щоб витерти воду з очей. Але він знав, знав, що там. Навколо в темряві відчувалося якесь нечистиве ворошиня і здищання, приглушені сплески, відчуття чогось, що повзло чи плазувало, але найгірше з усього – це був сморід. Щось торкалося його обличчя. Викинувши руку вперед, він натрапив на низьку стіну з грубого каменю і відчув іржу шпичака. Мабуть, у самому відчутті цього місця було щось, від чого голова починала гупати, кров холонути, а ноги слабнути. Потім крізь дерева пробилися уривча стосяйва блискавки. Він дивився через широкий колодязь, що був на рівні його грудей, і чув, як внизу хлюпає вода. Там нічого не було. Нічого не звисало головою вниз через край колодязя. Настромлений на шпичак. У темряві він почав напомацьки пробираючись вздовж краю колодязя, тримаючись за шпичаки у шаленому бажанні дізнатися. Лише коли він опинився прямо під краєм урвища і вже почав полегшено хапати ротом повітря, його нога штовхнула щось м'яке. Він почав обмацувати в темряві, настільки зачепинилий що робив це з вгідною бережністю? Він відчув холодне обличчя, розплющені очі та мокре волосся. Але шия здавалася м'якою, не наче гума, бо була зламана. Не потрібен був і спалах блискавки одразу після цього, щоб зрозуміти, що це Мартін Старберт. Ноги його підкосилися. І він, спотикаючись, відступив до урвища за п'ятдесят футів під балконом начальника, який мить тому чорнів на тлі блискавки. Він здригнувся, почуваючись промоклим і загубленим з єдиною хворобливою думкою, що він підвів Дороті Старберт. Звідусіль по ньому стікав дощ, багнюка густішала під руками. І рев зливи посилювався. Коли він підняв утупілі очі, то раптом побачив далеко через лух у котеджі доктора Фелла жовту лампу у вікні своєї кімнати. Ось вона. Чітко віднілася, крізь прогалину в ялицях. І єдиними образами, що як не дивно застрягли в його голові, були розкидані по ліжку нотні аркуші і уламки крихкої глиняної люльки, що лежали розбиті на підлозі.